Lilləhi rabbil aləmin. Salatu və selamu alə aşraf elə enbiyyəl-l-mursanin. Seyyidin Muhammedil və alə alə ve ashabi hacməyəl namazda ne icazı verilib o məsələyə tokunur. En elə şeylə var, namazda icazı verilib, hata səlməl. Ve məsələ o icazı veriləm əməllərdən biri, hansı ki, heç nə yoxdur, yəni, onun görə səhv eləmək səh lazımdır, övbəyə heç nə. Ağlamaq. Ağlama namazı təsirləmir. E, təbii, burada ağlamaq nəzərdə tutulur, yəni, sakit. Bəlkə ağlamaq da bəyinilmir, <gülüyor> namaz içində. Amma belə sakit ağlasın, yəni, inşallah namaza təsiri yoxdur. Və həmsənin, məsələn, namazda artıq hərəkət eləmək olar, hansı ki xəta sayılmələr Ehtiyaz üçün dönmək Baxmaq Bir dən, məsələn, ehtiyaz var Bir dən, bilmirsən kimdir O bir sən düşməndir Öyə heyvan ola bilər Ehtiyazdır ki, dönüb baxırsan, namaz qıla qıla Və, elə baxırsan, üçünə yoxdur, inşallah Namazı pozmur Aydındır, əgər ehtiyaz varsan Təbii, yəni, əgər seyahudə çıxsan, seyahat ilə sən, o namazı pozur. Baxsan, məsələn, üstünlər, pəncərlər necədir, zahab. Və ya kim gəlir? Və ya, sanım məlikim, belə. Təbi ola pozur, yəni, ehtiyac olarsan. Həmsən, burda müəllis deməli deyir, ə, artıq hərəkətlər olar, hansı ki, namaza sələri yox deyir. Birdən, məsələn, əqrəb yaxınlaşır sənə və ya ilan. Öldürə bilərsən, namaz qıla qıla Və səra, davam edirsən namazda Təbii, öldürmək yəni, lazım da öl, burada nəzərdə tutulur, əgər sənin yaxındırsa Təhlükə varsa Əgər tutaq ki, birdən görürsən, qafın yandıdır, sən burada namaz qılsan O, demədirək ki, ged namazın Yox, yəni, burada nəzərdə tutulur Əgər təhlükə varsa səni, gəlirməsən üstübə İlan Namaz qıla qıla, məsələn Ayağına Basılı bilərsən və ya əqrabi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 Bir namaz qılırsan, bir oqturaq qabağında O adam durdu, və durub gedmək olar Durdu və sənin önə də sütun arasında məsaxı var, biraz yaxındır Məsələn, attımlaya bilərsən, 5-6 attım qabağı Namaz qıla qılaq, namaza pozmur Və ya məsələn, birdən görün, dağskalı oğuz, çəkilə bilərsən qırağı, sağa və ya sola Aydındır Və ya məsələn, uşaq gəlib qabağıva oturub, çəkilə bilərsən sağa, sora və ya arxaya Və ya qabağı, və ya əlinlə çəkə bilərsən Belə hərəkətlər pozmur namazı, olar Həmsənin burada müəllis deməli toxun, Toxunun başqa məsələ O da ə, Uşağı götürmək Qucağa Namaz qılığı ilə, olar Məsələn, götürsən qucağa Səcdə gedəndə qorursan yerə Təsən qalxandı, götürsən qucağa Və ya laf səcdə də qucağındadır Olar Namazı pozmur Bu, hərəkət də olar inşallah, aydın duyur. Yəni, nəzərdə körpə uşaq. Evet. Sonra burada, deməli, müəllis deməli, yine altıncı məsələyət o. o da, salamı qaytarmak. Yəni, birdən namaz qılırsan, sənə salam verdilər. Və Ve Rasul salıq sənə salamı üçcür verir, namazı içində. Yəni, salamı, daha doğrusu salamın cavabını alır. Üçcür. Ya barmağınla olar, ta ki, namaz qılırsan, tutmur sənə bir belə, barmağınla beləlidir, işarə. Və ya məsələ elinlə. Bütün elinlə belə. Yada başınla belə atsa, aşağı belə qarə edəmək, bir dəfə. Aynındır. Bu, eger e e e e e səni salam vərsələ, bu salamın cavabını almaqın yoludur. Və Yox, ləzm də öldürmək, fəkət işarə edək. Həmsinlən ağzlı hareketlərdən məsələ icazı verilir, Subhanallah kişilərsün, demək? və əl-salma qadınlar üçün. Yəni əl-salma, yəni burada nəzərdə tutub birdən tutsa ki, namaz qılırsan, bil bilmir. Evdə sənin qapını döyür. Bildirmək üçün ki, sən namaz qılırsan, eşitdirməliydi, subhanallah. Və ya, məsələn, iki nəfər söhbət edir, xəbərləri yoxdur ki, sən namaz qılırsan. Eşitmək olaraq ki, bildirmək üçün ki, sən namaz qılsan, deyə bilərsən ki, subhanallah, subhanallah. Belə desən, onlar baxırlar, başa düşürlər ki, sən namaz amma qadın isə əl salır belə belə içində əlil, içində yox belə bayrına belə əl salır, yəni bildirik namaz qılır bu icazı verilib ona görə əl salmaq bəyənilmir kişiyə əl salmaq bəyənilmir əl salmaq qadınlar sundur şəriətdə aydındır həmsinin yəni, artıq hərəkətlərdən icazı verilib ə, namazda hərəkətləməyi imamı xətasız düzətməyi Məsələn, İmam Xətali lazım döv demək, əsən rükü eləmədim Deyilən, subhanallah Aydındır və ya məsələn, ayədə çarşıdır, yandı Gördün ki Bilmir, yadından çıxıb, yadına salmaq olar O ayəni davamın demək, aydındır o, Bu cür hərəkətlər Namazı inşallah zərər getirmir Həmçinin namazı artıq hərəkətlərdən, məsələn, birdən asqırdın Səbir getirdin, necə bizə deyirlər deməyə özündə de, elhamdülilləh onu da dilsən elhamdülilləh təşəməsə Fatihəm oqsan mələkiyyumiddin, askırdın dilsən elhamdülilləh dilsən elhamdülilləh bu da namazı <Gülüyor> pozunun, aydın diliyə ama birdən, o sakit diliyə birdən diliyərsən, gradıcılar da bilməyən diliyə bilər, yar hamqallah ama eşitsən də səvə vərim, aydın diliyə yar hamqallah diliyə və ya onun askıran özü üçünün, elhamdülillə diliyə bilər Həmsinin, yəni artıq hərəkətlərdən səcdə elirsən paltarın üstünə birdən tutaq bir səbəb varsa, ehtiyac varsa tutaq yer tozlu və ya məsələn, içsidir yer tutaq ki, e, səcdə elirsən, paltarın məsələn qabalı çəkirsən ki, onu üstünə eləyəsən aydındır və eğer ehtiyac varsa ona Həmsinin, həmsinin, məsələn, məsələn, artıq hərəkətlərdə icazı verib şəriyyət namazda Iı, məsələn, ümumi hərəkətlər Tutsaq ki, bir yarın qaşınır Qaşımaq olar Yəni, olduğum edə ki, tərpənmədiyəm belə Düzdür, çox hərəkət lazımdır Belə Belə məsələn, belə sağsalı baxmaq neçədir Bəzi deyirsən, düymələni başlayır Düzətməyə əzad Belə olmaz Amma məsələn, ehtiyac varsa Tutsaq ki, başından təşək düşürsək Heç dəma düzəldəsən Və ya məsələn, yaxın açıldı bağlamaq və məsələn qaşlığını bilirəm belə qaşlığını qısardıq az fərz namazı da əgər istəyirsən oxumaq tək tək olar aydın dəy namazı inşallah pozmur həcminə məsələn qəlbdə cürbəcür fikirlər gəlir bunlar namazı pozmur təki ana namaz qılır görsən başlayır ki flan keş gözləyirsən ay və məsələn əcürbəcür fikirlər gəlir filan yerdə belə oldu, həmin nə, nə və belə fikirlər gələndə saxlar o tür fikirləri, yəni ona qarşıdır və davam qeyrib-getirin, o məkrux də bəyənilmir yəni o tür fikirlər gələndə qoxma, namazı pozmulur aynındır, amma davam edib-getirin o tür fikirləşmək ilə o namazının savabını azaldır və baxır nə fikirləşsən və ümumən burada müəllif, yəni bu 13 məsələ toxundan azıb ki namazda icazı verilib bular və namazı pozmulur, nasıl sonra kesin müəllif namazda məhkul olan şeylə hansı ki, bəyənilmir etmək oladır. Və bunlar hansı ki, ol olar. Və indi soru müəllif gəlir ki, eləmək olmaz və ya bəyənilmir. Bunlar inşallah qalsın qədər məsələmizi Allah bilir.